35. fejezet A kocsiban Ched és Harry a szukát hallgatta a rádióban, amint éppen nétennel beszélget. Varennak igaza volt ismerte Ched. Ha az ember figyelemmel kísérte a történet nétenféle verzióját, és igaznak fogadta el, akkor Varen bérgyilkos elmélete mindenre magyarázatot ad. Csed hirtelen szörnyű bűntudatot érzett. Annyira belemélyedt a fiú szökésébe és az azt körülvevő eseményekbe,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 Ehelyett megkönnyítette a bélgyilkos dolgát. Amikor erre gondolt, meg azokra a szerencsétlen New York állambeli sarokra, szintén rosszul lett. De hamarosan majd egyenesbe hozták a dolgokat. Az első dolog, ami Mar már Péli kis házán feltűnt, az volt, hogy a függönyök el vannak húzva. Az épület kísértek kiesnek és elhagyatottnak tűnt. Nem hinném, hogy itt van. Tűnődött Csedd fennhangon. Valahogy nem stimmeltek a dolgok a ház körül. A behajtón egy fartbronkó állt, amely a tűző naptól felforrósodott aszfalton szinte vibrálni látszott. Semmi masszás, leszámítva a hőmérő higanzálát, amely lassan, de biztosan kúszott felfelé. Épp hogy dél volt, és a hőmérséklet már is 37 fok körül járt. A meteorológus azt mondta a rádióban, hogy 40 fokos rekordhőmérsékletre számítanak. Jed vágyakat gondolt az őszre. Ez a kocsia, mondta Heri. Ugyan áll ahol tegnap. Neked nem tűnik különösnek a hely? kérdezte Jed. Harry egy percig tanulmányozta a ház utca oldalát. Nem, mondta. Úgy néz ki, mint bármelyik gondozatlan ház. Miért? Ez valamit? Nem tudom, tűnöltett Jed. Nem tetszik ez nekem. Mint ha senki se lenne itthon, a redőnyök is mind le vannak keresztve. Nos, a kocsia még mindig a behajtónál, emlékeztette Harry. Úgyhogy szerintem csak hűsol oda benn. Jed nem mondott többet. Kiszállt a rendőrautóból, s halkan felment az előkert lejtős pázsitján az utcai verandához. Eri három lépés távolságból követte. A fiatalabb rendőr meghökkent, amikor Jed a sportkabátja alatt pisztolytáskából Előhúzta a nagy 90 méteres mm klakját. Na mi az? kérdezte Harry, és ő is elővette a fegyverét. Nem is tudom, felelte Jed, most már De bal De balsejtelmeim vannak. Jed az ajtó félfa mögé át nehogy eltalálják, ha valakinek eszébe jutna odabentről kilőni, és olyan hangosan kapogtatott, hogy még a túlaltai szomszéd is ad a pillantot. Semmi válasz. Harry is ugyanúgy helyezkedett el, mint Jed, csak az ajtó kilincs oldalán. A fegyvereket látva, a szomszéd gyorsan bement a házába, öt éves falma kislányát a karjáncipelbe. Jed még hangosabban dörömbölt. – Mark Béli, kiáltotta. Rendőrség, nyisd ki az ajtót! A csendes környék párás levőgőjében hangja visszhangzott a házak közt. A zaj ellenére továbbra sem hallatszott mozgás Mark béli házának belsejéből. Jed rápillantott a gömkilincsten, majd Pauline jelzett Harrynek, aki oda és megpróbálta elfordítani. Mivel nem mozdult, pillantott Jetre és meglázta a fejét. Jet kipörtült védekező állásából, és hegyverjét két kézzel az ajtóra szegezve, lövéstre kész testelzetet vett fel. Harry ekkor a kilincs fölé berúgta az acilajtót, mely nagy robajjal kinyílt, mint ha a robbantották volna be, aztán visszacsapódott éppen, amikor Harry odaugrott, vagy a vállával betámasztott. Harry kényelmetlen helyzetéből fedezni tudta a tőle jobbra lévő előszabát. Jett pedig három ugrással bent elment, hogy fedezze a balaldalt. Mark Béli, kiáltott újra Jett? itt a rendőrség. Hedi egészen összekoporodott és ugrásra készen várt. De semmi nem mozdult. De ellenőrizt a földszintet, utasította Jett, én fölmegyek az emeletre. Ketté váltak, és Csed már elvállásokkal tudta, mint találnak majd.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 Megtaláltam. Itt van a nappaliban. Halott. Tudtam. Gondolta Csed, miközben lefelé tartott. Harry éppen végzett a földszint első rávszerű átvésülésével, amikor Csed bejött a nappaliba, eltéve fegyverét. Meghalt a rossz fiú, kérdezte, és magában elég komikusnak találta a fiatal kollégája arcán tükröződő rémületet. Harry bónintott. Aha, mondta. Tisztának látszik a hely, de néz rá, undarító. Igen, nyugtázta a miközben megvizsgálta a haltestet, ösztönösen kis érzett után utányolva. Frankón az a gyára ment valakinek. Mark Pélit szorosan bekötötték egy székbe. Feje hátrahanyadott, szája tátva volt, és a sötétlő szájőrek körül elkent férnyomak látszottak. Őszülő szőke haja csapzottan véresen lógott a homlakába. A koponyája tetején lévő összerancsolt jobbból egy hosszú, újszerű agyvelő talapka türemkedett elő, kacskás lófarok gyanánt egészítve ki az összképet. Béli karja bénán lógott le a két oldalán. Erre vette észre először, hogy Mark jobb karjáról eltávolították a gipszet, és trilás tagad ujjai borzalmasan kivoltak csavarodva. Jed a dívány melletti asztalkán álló telefonhoz ment, zsebkendővel felemelt a kadlót és egy Celuzával tárcsázott, hogy értesítse a gyilkossági csoportot és kihívja a halott kémet. Mi alatt a kapcsolásra várt, végigmérte a kis ház belsejét, különös figyelmet szentelve az összetört tévékészüléknek, amelyben a kétső helyén egy üres palack hevert. A dívány mellett az utóbbi három nap újságjai jemeltek, mindegyik egy-egy méterről szóló ripartnál kinyitva.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 hogy egy percet várjunk.